Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, elhamdu lillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallam wa teslimin kathira Allah në gjallë vala falenrojmë, vëtëm për ti ndihme dhe falet e kërkojmë, lavdat dë bekimet e Allah, qokshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, i familje, i shokët, dhe të gjatëtë qindjekin rrugën e tjulë dhe dhe dhë i dhë i fund të kësë i motë. Të në rëzër përbashdojmë edhe sot, në këtë takjem pas në mëde së bahut, me shpallosjen e odzimeve, mësimeve, vljereve, me të sëllatë ardhen të nga zotë i gjithësis këta njerështë përzedur, të dërguarit Allahu Gjallaj Gjellalu. E që misjonit të të një ka qenë ti mësoj njerëzit, ti udhëzojnë ata, dhe të asaj që Allahu Gjellalaj është i kina oqër, dhe të asaj që njerëzit realizojnë qëllim në krimit dhe realishtë arrin që të shvidzojnë ato privilegje dhe ato përparsi dhe e përsi që Allahu adha në krasim me kreset e tjera. Këmërën se kanë qenë këta pejga mërë të Allah Gjellë Vala, kanë qenë dëvendosur në zbatimin e urnëve të Allah Gjellë Gjellë Vala. Por kanë qenë të gudzim shumë. Në gudzim shumë që ti jetësojnë gjitha të mësime, gjitha të odhzime, hynore, një jetën i përdeshme. Po dhe ti fëtojnë të tjiret, ti mësojnë të tjiret, me atë që Allah Gjellë Vala i ka mësuar dhe i ka uzuar e kem përmën shamu si kanë qenë të godzim shumë, përkondër kërsnimeve që i kanë marë, përkondër pengjesave, përkondër të gjitha atyre svitëve që janë balaveqimeve të to, kanë qenë të godzim shumë. Mirë po të ndrëllëzër, kemë përmandur se godzimi të nuk ka qenë arrogans, godzimi të nuk ka qenë mendelesi, nuk ka qenë guti, nuk ka qenë zitim, por ka qenë i përcjellur me maturi, me orëci, me buëci e kës andaj krahas asoj që kanë qenë të guximshëm në thirrje, në mësim, në parimet e tyre, në zbatimin e urdhrave të Allahut dhe al-xeral-n-u, ata kanë qenë edhe shumë, do thotë të, të mshirshëm dhe kanë pasur dëmshuri ndaj popujve të tyre, do thotë që më si të vërtet kjo dëmshuri të bën të habitesh ë kur ke parasysh se si janë sill popujt e tyre me ata A ne kemi pasë rastin që përmendin, po dhe në Korani është pëllot me këta shëmbuj, se sa so kanë qenë pupujt e pejgamberve arogan dhe i tyhjnë. Dhe me thonë, arogan në gjithë aspekt. Filimisht në refuzimin e shpallis. Nuk e kanë marë mundin fare që të medituin rrëth asaj që pejgamber të kanë thirë. Kanar, në kanarë përgëmbert, Allah që levanë mësime, në vend që të bëjnë krasime, me sësoj që ata kanë qenë, dhe në atë që përgjëfëzim përgjëmbert, ata së kanë mënë me këto krasime, asë meditime, asë analiza. Ka të refuzur më njëre. E në njërë arrogante, me shpifje, me akuza, ma djë dhe me kështrejtime fizike, me kërsnime, me dëbim nga vendi. A në kjo ka qenë realeshtë reagimi popëve të tyre, veçheneshtë i elitarëve të popëve të tyre. Asë një mirë kuptim nuk e kanë të regu në daj modëzimeve të pegamberve. Asë një mirë kuptim. Asë paku me i dëgju, asë paku të japë i bitës a fatë që të mendojnë e të japë i pariqëja. Absolutishtë. Me një herë. Këne pakur ka arë pegamberi sasallëm, Dëzit vite, ka qenë i njohër mes në mesnë e popullet ti, i sinqartë, besnekë, i mirë, i drejtë, e kësë më rratë. Kërë i kaftu në kodrën, sa fa, pas që Allah i ka shpallë, dhe tash, po, u akumëton, misionin e ri që është nga rëkumë e ta. Dhe për fillon me një parathenit mre kullushme, nëse unë ju thëmë se, paskësej kodër një armik është njësër me ushtri që të nasulluan. A këni me më besu, një zëri, të nërën, një zëri pa përra shtim, than gjithë sëse, këna me të besusit, kur nuk në ke gënyu, në nuk dim pëjtëje kur, asë mashtrem, asë gënyesër, asë azi nga këtu veset këshia. Këna me të besu, pa tha e pra ona jemi dirguan nga lau, që të atërish i vërejten, dhe të të të tëtë për dhenimin e Allah tazujallë, që tjek një dojnë nga këta i dhuj, e kësë më rapë, u që i pari aqe i tje bu lejbi, tha, e li hadha gjemaat tëna, a për këtë në kem ledha? Dhe e malkëj pejgamberin s.a. Që ka të më dhërë? Nuk të than, e me qëka të ka që zotë, e pëse ty, a dhe përbësedojmë, së pa ku logika kësë e kërkanë, dhe më hau. Me që ishe i tynë, për marë i hujë, me të bo një ofert tjetë, kështimisht për thano ta? Përsa duke pas parasysh, do më thonë, kulturë në Arabën, në atë ku që kanë qenë mikëprëtës, ka një pilarëksia, kanë prit, e kanë pritë, e kanë strehuë, e kanë brojtë, kanë pasë në vlera. I pasyshë të reagimi ndaj të në daj, të aferme që njojnë, 20 vite, edhe vetë po të shmojnë, rafozim, as E të një filluan me radhë, në me thonë të shpalosën armici dhe arogancë të tyre, me gjistar, i qmendur, i paguar, e tjera, pas dhe i keqtë tretim fizike, psikike, gjitha formët e keqtë tretimit, i dëroj pejgambërët po e së alësan me shokriti. Po edhe pejgambërët e me arshëm, i thënë Shuaibet, a.s. Me zë të tisë na dhesh nga kjo, ka në me citë për këtë vëtë na, na tisë dërojmë, më mirë Me ndimin dryshile të bashkjetanë, ju me ndimin ju, me ndimin dhemë, se për më përzenit. Më honë, reagim aroganë shumë. E si anësiv pegamber të Allahot ka shi kësaj aroganëse? Shumë rënësi. E ata si kanë reagu këshi ka këti refuzimi dhe më honë të egrë, që njerëzorë, që nuk pat asë një trumë mirë kuptimi nga fupërja t'yre. Allahu Gjellar përmanë në Koran të nëtë nëtë nëzër Filimesht Se përgember të Allahu Gjellar hu Vajtimesht e kanë përdor Këshillën E sinqet kërshillën për për tjure Ka orë një njërave O anë lëkum nasihun emin Disha përgember të kanë unë kështët O anë lëkum nasihun emin Unë jam një nasih Në mund përthejmë gjurën si pa Unë jam një Këshilluas i qort don e kuptoshum për ju. Kërkesat që i kam janë shumë të qarta, janë shumë të kuptueshme. E çka e bën juve rrobat nasihat, nasihat më don dikujt. Kur thimi na më don nasihat dikujt. Na përdorim se fjalë, çka është nasihat. Nasiha Jun Robert Anderson është diçka që është shumë e pastë, shumë e sinqertë, shumë e kulluar andjasa beqaimas edino nasiha fia sht do me thon nje raport nje komunikim nje lidhje e sinqert e poste e kulluar e cilter e pagnulla thali me ne ja rasul allah me ku allah ush ky kë raport kso me k er i dërguar me k thali allah me allah mbas pare fia me son ce edino nasiha me son ce të kesh raport të sinqert të pastar të qiltër Malangële dhe Gjallu. Aspari ta përmisan, raporin që ka fionë? E pas taj, me dërguarin emirat, dhe sa tha, edhe me musliman për jistirë. Dhe pejgemar të kam përdu fionin, në nësih, unë jam një një që realisht kufar interesi së kam përjuve, Kur farë kërkesa që kanë bëjmë me mu, nuk kam. Unë pëjmë së juva, përë, sinë qereshtë. Andaj kanë qenë reangimet e pejgambarve, ka shikësaj arroganëse, kësilla, sinë qertë. Që Qe i bje se, këta njerëzë për asë një moment, për asë një uh, situatë, në asë një rëthonë, nuk ka një këndorën nga misioni i tyre që kështë të bëndët me mësimin e njerëzve. Dhe kjoj mësimi shte vazhdim i sincer, i pastor, i qartë, i këlluar. Për këndër asaj që popojt e tyre, reaganin një të vrashtë, arrogantë dhe që njerëzore. E që kjoj mësimi ma të rrëzër. Që njeri ju në më thonë të ketë mision një jetë një ti. Të ketë mision, për shambullë, bëmerës me kontribu, me mësudi i kenë, Dhe nuk je këdur nga misioni ti pavarësisht se se reaguj njerëzit që kjo të me zbatu këtë mision të ata. Pavarësisht, a janë mirë njahës, a janë arrogant, a janë që njerëzor, a përdojri metodat dërshme, së përish punë, qështë e juaj, ama onë këmë me vazhdojnë në misionin të më kashë juve. Ka njerëzit përshamu të sot, Allah je ki ndur nga fëmija i ti, së përngojnë Allah, s'ka sabër. Madi ka, pasaj reagim, edhe arrogant me thmine t'jep. Ndërsa, pejgember të Allah t'as gjënë me popit e t'ju që ka pas gata që se si ka pas as tafër t'as, t'largët, veqë t'atë, non, nasih, unë jam një kshiltar i juaj, kshiluës, emin, pësnik, nuk e t'rathëj e manetin misojnë tem. Pasej, vret dhëmëshuria, aje ndjenje brendshme e pejgemberve, Ka shki po për e tyre, edhe pësa ta kështu e në cilë. Ka që kjaqë, është mësimi madhë që ne epin pejgamber të Allah Gjerë, Levatë, Në Lëzër, se asë një herë, dhe më thonë, nuk ka kalu, nuk ka kalu, nivelli i komunikimit të pejgamberve me po për e tyre, në nivell në inatit edhe akëmarjes. Kor? Një pasini më më kështu? Ju ka që arogant, ju po më fëndani, për shpefni për mu? e pas taj kur ata ka në refuzuhu, më gëzuhu këta. Që dënën zotëri, shkanin gjehënëm, për shamur, asë nëse jenë spërhu me spërhu të saktuar, më gëzuhu. Ja, s'ka ndohë shumë. Dhe mëshëria e tyre, ka shki poprëve kër nuk është da. Kjo mësiminat. Në mësojmë, për nga mërë të da, gjemë ne uale aspekti njërzor të vëprimit, të komunikimit. Dhe mëshëria, ja, O poplë jam, kur s'ka nikdojnë nga këtë fjolë, o poplë jam. Kur s'ka thonë, o këndërsharë të mi, o ju armeqë të mi, kur s'ka thonë, më, o poplë jam, poplë të pojnë, poplë të pojnë, të pojnë, të pojnë, të pojnë, të pojnë, s'ka gale. Këta e poplë jam, këta e në gjokë, këta e në tapër me të mi. A përësëm i madhe këtë më, më, më dhërë, ku njeri ju, kam mision i cili realesht te i këllën Po, ka fejë, po ka i natë. Për i natë, për shambull, si, po feja nuk të të musilësut. Ska më që amullo, për i natë. Ma feja nuk të të të të të kështu me pasme dhe në për një musliman, ose për dikën. Për shambull, ka i natë. Nuk ka rritë, Allah me e te i kalu vetë vetën. Për njëzë, barjere ka vetë vetën, ka rshisë batimit të urëve të latë. E për në kamëzut që shme e te i kalu vetë vetën, ed Në në që më të përbudët s'ka galë, e këmë të e kalu vetën të mëti. Nuk nalët e vetëm, unë e vazhdoj të utje. E kjo është më shimë i malë, njën ja, ka unë. Edhe për të i kësoj me të afrëmit e t'yre, në në në në në veqan me të afrëmit. Kësi është, dhe më thonë, raporti i, i Ibrahimit alësën me babën e ti, Boba i ti ishte arrogant, e krasu ishte dinit, krasu ishte njeri idhujtar, ishte edhe, ishte edhe nga ta që vetë ndërtojnë idhuj. Boba i brejmi të alesom ka marru idhuj, i ka qinë të reg i ka qitë. Ka kumë të një kukë qitë një bërë ti. Hajde ka finë e vetë punë ti. Jojo, jo. a i ka qinë prej? Njerëzë kryesur që është përhap idhujtaria, Azere, baba e ti, Azër. Allah në kërën e ka pranat me ti. Ka qenë pej njerëzë që kanë prodhu idhuj, kanë maru, i ka shqit. I kanë zhitë njerëzë me adhuru di këtë tjetër pësë Allah gjelë levalë. Se ka qenë ragimi vërëjim dhe së më nekësajnë? E ka thigrë, e ka fëtuvë, në gjithë në e ka rafëzurë, një ja ebe ti. Korë se ka i këto pigojës. Jo o baba jam, po një fjolë shumë ma përgëdhelse se ka që se baba jam. Fjolë te e te përgëdhelse në, në, në thyrjën e ti, në komunikime ti me babën e ti. Ndaj, o baba jam, o populli jam, o familia I am, i am, t jam, t jam, t jam, të jam, shumë një të rrë. Këndërshtimet e qëka është që është i juvja, a ma ju i një të mitë, nuk e ka omë kur për kacinë e ti ka është i poplë që Allah të atë që i ka dërgu. E ka pësimi madhë, dhe më zërë, s'fa dhe më shurije. Kor ka ardenimi Allah të shumë përgambarë, e ka denua Allah gjallera, të ko përgambarë i gjallë, nuja që me e ka pa, poplën ka denua. E ka pa, e ka pa. Në e cime, ka pa po, tufonin ka vjen, i ka i, po, i mërshpijet e ka ajt, ka, ka, ka, ka, ka, ka i gëlltit vë, vërshimin madhë. E ka pa po, me së të të të të tëtë. A u gzu? Ka na hajt tash. Kuj e keni përshambu, kërsi me shtja, ja. Ja, është mërzit. është mërzit që ka pëndod. E një dhe për e kambejt e të të ratë. është mërzit. Nga e që ju ka ndod. Pëse ka nuk ju në gzu nga dërimi allah, gjelloh që ju ka arpo bëj bikam merrëson ka thon një rast shok vetë i ka thon açi ka post freskat açi loja ka mbuzuar që ka post çart açi loja ka mbuzuar e, e gënjerë di sa shpjegimi ka grit në nivel të de mond e nivel të shikimit jo e dëgjimit e ka po ai ai e ka e ka dëgju se ka po Pa aq ka qenë e qartë e që e ka të gjuhu, aq ka qenë i bindë, i bindë të të që sikurse me pa. Për shemblë, Allahu Gjellewala e dini qëfar ka bërë Allah me ushtin e Ebrahimës që ka me shkëtru qabërë. Që ka bërë Allah me ta? I ka shkëtru, i ka shkëtru me tajrën e babilë, me shpenë caktuar që kanë gjujnë gurelezën e mita. Kur ka ndodhët kja? Kën njërja e shkatërimit, kur ka ndonë? Qatë vjetë kër kalin të pejgamberi sasarëm, qatë a shkujt Amul Fil. Viti i, elefantit. Qatë djetë kalin të pejgamberi sasarëm? Kurë Allah ja ka spiku këtë njërja, qatë ka ndonë, elem të rakife, faala rabbu kebi ashabi fil. A ke pa ti, qëfar ka bërëzohë të it me, prënarë të elefantit, ku e pa e ti, qatë ti të këllin, asë injëzim s'ka pasë, e pa e vidën. Një s'ka pas, po e ke pa, po, e dëgjove, po dëgjim që është sikurse me pa, po, që është ka pas bindjel. E ka thonë përgjambërësëm, kë e një era sikurse pesha, që e që është përmë duke pesha? Një përgjambërë, nga përgjambërë të allahut të herëshëm, të më thonë i cili, është rrahë nga poplë i tijelë. E të ka, i kanë rrahë, e i kanë vërahë, zekëria, i se më është vërahë. Jah, jali, sa më është vrahë, i ka në vrahë. Në pejga mërë, me emënën kurënë të nëjë, i e në vrahë. E sa të të të të vrahë? Përmenë Allah Gjellëvarë, se i e në vrahë, pejga mërëtë Allah Gjellëvarë. E pejga mërë, sa po fletë për një të dërguarë, të kaluarë, një cili, në më thonë, është rrahë, rrahë je, dirë në gjakosje. I ka rridhë Gjakub i ftyrë, për në e po ka në r A dhe të pejgamberë, sëmë, unë e sikur se përshat që të pejgamberë, që e që kom qartë, që u që ka ndohet dhe, që është rrahur dhejnë gjakosje, ftyra po e rridhë gjakë, aje po e fshinë gjakën nga ftyra po thotë, Allahum ha këfir li qaumi fa inu laja alamun. A zotë fali apo pletemi nga se këta nuk din që apo bojnë apë. Këta nuk din që fa krimi në të bo që rrejnë pejgamberën e zotë të. Shka s'ka shojt. Është njëri për shkakun puni për një, për, një, për një debat, është një sam python. Harron që e ka edhe baba, vlla, shokë, mikë. Ky këta marrëmë shtatë kushtonin me këta. Këta pa besimtar. Sot s'po them që kanë pas mos pajtim besimtar me svetjani, u sill me ta pejgamberit, që ç'do mirë. Jo, jo. Këta janë armysh të përbetuam. Këta i kanë rrej, kanë vra. O zot fali. O Allahu zeja. E ko është dhe më shmërija për njerën si njerën, më të dhimë si kreja se Allah e që e në gjelalu. Jo me nëzitu, jo me nëzitu edhe mi adhon dhe gjykimet dhe grusht atë fundit atje që edhe në gjehënem me panis në gjish, me patu po djekës të natës e shpirët, ose një spropë me abu, du nja me ndodhë të të natës zemra, i dhe ka ose. Kër e thërë shraunë në zdojke, pëse dhe një këtë nivellë të natës, Pejgamberin e kemi thënë shërin, ju ka dhimbt. Allah paron me friqë gjakun, e më thonë Allah a falja. Është niveli 9. Ne kanë qenë shumë shumë, do të thonë Zot nit më kanë qenë pejgamber të Allahut. Ka qenë niveli 9 i i i i pastrimit të shpirtit, i komunikimit. S'ka rona nivel të popullit këtu që të komunikojmë të njëjtën gjuhë, me të njëjtin fjalor. Absolutisht një sapo. Ëmësimi më madh është ky. T'i thash edhe me popull, po edhe me familjet e gjinë. E në po për shambullë Jusuf Jalihis të nëmë, që i kam bëllat një të një t'jevë? Aja me akeq e të nëzër, që e shenjëre të Jusuf Jalihis të nëmë, edhe të përse të Jusuf Jalihis të nëmë ka shumësime, shumë. Ma në pa bigajri hakë, pa kur gjeqë, me marti vlaun tënë, e me gjutë bënarë. Pa në nëdi këtër, edhe i vogëlë, me lonë me dekë për Gazabë. Parëmënën e për shampun, mos është kaluaj karavane, edhe mos është e shtuaj karavane me lukujtë. Parëmën që e kështë me ndodhë? Si kështë të me qenë gjendja Jusuf Talisam? Me dekë nga uria dhe nga etja në fund pusët. O. A ta qështu të kanë? A ka mojtë që kjo skenari me ndodhë? Shumë në natë, shumë në natë. Me lonë njerën midë dithështetine, me një farpusi atje, pa pikë ujë, që të me gjutë? A vjene karavan, a zvjene karavan, a i karavan ka mund me kaluhu, pos gjë atë dy të rrëmë në qyra ka ujë më, më bunarë. Që të e kanë gjutë? Me dapë i babës, so fesatën e kanë bunë se shpija. Babë e ty në kortë moë busëqeshën busë s'ka pasë nga e që kanë duhet. Gjumë s'ka bo, rrahatë s'u bo. Po du pak me dramatizur situatën pak se me kuptu në fund të një që ka ndodhë halabë. Për shumë, njëri ka bo keqë. Në regullë, në moment kërë bën keqë, hajde po të tërbohet nga epshi t'i atëm. Hajde po harëm dëse në e bën keqë. Masë i bën keqë, kërjesështë, dikur të një datë, pëse e bënë në mërë allahë. Me e breja, me e breja të mënë, a thu, vla jo në tje mërë a ka marë kosh. Ha, mos më bëtë më mërë a unë, ta më shkojnë atë e marë më njërinës. A, në brejnë bërgjegja, po, a të brejnë. Këllon vla në shketinë, lë, këllon në pësë, hajtë momente ke boji ha bitë, ka marë ajo i natë i hasedi, e zilijet ka kapë. Në po, natë të smerë gjumërë të losha, po, shumë borë atë. Ti fleje, ti ha buke, me e të shkojnë të që ki bu Ka në ngur ahat, ka në pirë ahat. Peshujnë babën ka vun. Shkani më në këtjune? E ka morë kusha, e ka hongur kusha. Absurdisht. A përërinë një vidinë, e, e gjakftëfëstisi ka oh, në pasu. Ka honë Allah. Mas vite, vite, vitev. Allahu gjenle ola, po i bjenë të këtë Jusuf ilë sot. Allahu thot, fe araf e hum. A i ka njohë të kërni? u hem leh munkirun ata spenjuan Jesu Spodin rita e u voteta tash kabato te tash atipo plus senza kanjoton kora kabat veprimin Yusef qem se me ndon vllon e tij qe ka pas e pinonës kthe i ka pas vllazë pi babës a kthe ka pas vllah dhe pi babës dhe pi nonës ka tash ka fillu strategjia eh? e morëse prendva edhe shpallosjes një njërës komplet. Po s'ka da është direkt me ju tërgu, unë i më sufi, ja. Ka da është pak më njëtë pak më ndryqë, me e regullu situatën. Për me e marrë vlau në ti, që është me oma njerëzve njërën, në s'ka pasë, në më në kjo vlau jemë, i shprish planin. Apo e ka marrë atë enën e caktume, e ka me ndosë në? Barën e vlau ti që ka pasë, në kalli, në Mrejt ka dalë, ka dalë, se dikush ka vjetë, të ka vjedhë, dhuvëtu. Ja, që fa vjedhë, në senar në vjedhë, ta senar në profesal në tokë. Ja, dikush ka vjedhë për juve. Ka olë madha të fkjidu, ne, që ka pojmon nga juve, pra? Ka në fkjidu, suva al-melik. Mrejtet i ka, ja keni vjedhë, ja keni ja, ja, marë, nuk për gjejmë. E ka pëllu me kërkune për... Në për barën, në, në për, për thaës, e, e ka gjithë e vlahi Jësus e lësumë. E qështu ka qështë strategia me gjithë e ty, e, pas ke vjellë, do të me të nalë të ashtu këto. E qëllimisht e ka për kitë punë? Edhe i ka thurë vladet për para qështu ku me ta për mësutut, që mështu me të merru vlanë, që ka di që me bërë mirë, e ka mësimit vetë ato. Po që ka është më nëndësi? Ma sa e sa so viteve, të monë, q Çka qon? I yseriq faqad sarqa akhun lahu min qabl. Nëse ka vjedh, kush e di? Që s'u ka vjedh vllai i Paratina. Kush ka vjedh? Yusufi a zon ka vjedh? Pse po rani ma ma 14 apo po rani për të gjithë? Si ka shkym zjarri hasedit kur ropton? Për më tani, vllau vet. Tha serra ju sufi në vete. U përbiu sufi apo? Pa gjeshtigra po. Kjo për bërë marrë? A të se kanë di që kjo është në shufja, kjo për e njënë kjo për. Kjo për bërë marrë? Në gjenë i gjumë bunarë për bërë gajri jakë. Në e o ka bëjt fëtyre me hongër buke me fletë me babën atje parë, kur në kjo që përbën e jamë. A të shë basë 14 vete, 15 vete, të të e o bëmë fëtyre atë unë ka vjetë. A shë qëka të bën kjo? Ua, në qënë mi sene ka mu t Ka mund më ja marrë devet, ajde e berë devet ka, në komë. Këta në në komë, ta është edhe në në përshkëtini, ta është, a, a disë një, a pe unë një, a sot më në të jesë një. Kjo është, Jusufja është një pejgambergë, kjo njërja latinës, kjo është sa është si këta. Edhe mas krejtë kësaj atë, mas krejtë kësaj, ju ka thonë, letë të tri bë alikum u liomë, kërë kanë marrë veshë entë, Jusuf, atë, Jusuf ja. Kr др.. قال oh انت يوسف أولا يقول اخبت 回去 alcanzم الله يقول اخillosنا في المطاب경 عنato أن يسمع وهو من ي positور عيش تقول أبدا يقول م Problem والاستخبر هاتش هي قال فلم بالتجارة آ ما شاء الله فتح عن طبفال انت يوسف فأعم اليoman يوسف وقال هاتش من محت ложitions Ja tha latat e i, i balle këna. S'ka sot për çfarë? S'ka çfarë, çfarë reagimi doni ti që mos u prek këta. Kur ka përmend historinë që ka ndodhur, kur ka përmend begatitë Allahut qarship, domthonë vllaznim aty. Kaën Allahun ka begatuar, Allah ka begatu nxit pe burgut. E kur ka ndihmë punorët as ka begatuar. Po më ka begatuar, po më pranë punorin prekën vllaznia aty. Spodum i lënduave. A ja, jeni mallë kë u lënduave? Allah qort, në bani nodh komunikimit apo? E ka të ikalu vetë vetër në më. Në edhe një bëshmë halal, pa ja për men një këmë përrakole e ja, halal e të dinë. Pa ja ke bu halal, pëse pja për men më hapën? Të ja ke thonë o këri ke punë. Përkër të një dalimin. Shko se ka për men, bunari në kërkun. E së ka thonë kër Allah më kanë din nga bunari, jo. Minis, sijni, po një të akërej gjerimin e sijni, kërmë kanë din për burgët. Ka përgatua Allah më atë. Po t'jekon një bë që tujë Allah më ka përgatu, kurëm ka zi për burgët, elhamle edhe një karavan e më pështaj përshamu, me ja. përmanë karavanin e në pajtu, dhe në muafru për para, se o përmanë kurëm, korë se o përmanë, që ka asë përmenë se ka, që kjo është e dhemëshmëria ndaj tjetër që, më të dhimë gjendja tija, më të dhimë të halli ku ka mërija, jo me pasri mu haqë mirë, për më të dhimë të halli ku ka më Chë e kare, Вас pekumeрамse eательно. Esterimit krixë servira që usë daot ke Ay gloriousës mundë saludë imotopekraluje i eq që performant. He me softiche se usuar jet e të pejgfoleta kantë ha Lizasë. Përsimit askë grë Motherтрoni no 올�im përkjë馬ak SLKish kanë harajat më iP KimSE. Nojo karirë para si aradu advisë initialë iP designs possible thezekaj meMI e Pohannis. O chatë iB të lemë të fore незnë hardim jakuz Meja unë dag. Në mërë as e muove 8 për sayurit tahaj me këpër zemëse përme vë ndë A, as, s'ha që kema dhe Allah, nda në pak mënaje. Qëka i ka më për pekamberit a.s. a.s. a.s. a.s. a.s. Qa i ka më për? Për qëka? Për kur gjëgj? Hajt me thonë që jo ka ri pasu njim. Do mi marë për shtetin. Ka ri ka është e ka ishtë me fartë njerët për të bëjegje punë në bojnë. Qër gjëgj? I ka thirë që këtë që bëni në ka mirë. A, një vloja moskovë mirë, ti më seba. Aja rëgonës, aja që këmë bëta është mërë, me dëbun njërin, për mekës. Një gjujtë, zordë, devës, në krytë, ajë sejtë dhe përëtë. Qëka si këmë bëta? A një shku në medinë atje. A ti e në shku. A ti e kanë shku më nëftu. Sa beteja në më bënë medinë? Beteja bedritë medinë, beteja uditë medinë, beteja e hëzabitë, hëndekutë medinë, ka e të beteja të mëlaj Se juqu meselmu atë kur ato. Eh, kur kushkoni herë me sulmu, çfarë ata ka kryer? Çlirimi Mekës, o kona. Mas keq soi u ri triumfuos. Edhe ka thon, lart e thri ba Lekumul. Ne si ju suksesim. Inthabu fa antum at-tulaqash. Kanini të lirë ora. Shkali. Shka kërkon shkoni të lirë. Dikush mund të më menuo që apo këta e bu musliman, tash musliman, ka ndaj shkollës as po duaj. Ja ja ja. Kërë hi pegamerës në meke, kanë betë shumë në shirkë edhe me kanë betë halohë mas një meke në shirkë. Halohë kanë betë. Nere sotë kanë kanë dokuhe, i nëmë bëhë muslimon përsema. Kërë hi pegamerës në meke, ata shumë bëhë muslimon me herë. Kërë i ka thonë shkan i një t'lirë, ka ata kanë kan që një shirkë, ata halohë kanë qenë i në të rritë. Si ka po muslimon, të mund të nga ka. Armejgjëve i ka thonë. A në dietare, që të nukështë e kanonit të pjedijetarë që Shpesh e dhe na si musliman, fa të kecësht, halë lejon, Shpesh e dhe na si musliman kene nevoj që Me e trajtu njëri të të tërin, s'paku Si i ka trajtu pejgamerëzëm, arme qëtëti të përbetum edhe kundërshtarë të fezot. Që ashtu me mujtë me trajtu muslimanin, muslimanin, Ba e kjo është një parë avancimin në raport, të apëta. Që kur të i bankeq, të fali, ose me me dëmshurime e thirr fe ose me msua ose apo s'u din fali dëmsheria kur ti duon diçka keq që tu dhimb. nde këtu e msimet pe po, po, jo, jo, e pegambar. Kjo ka qenë ata. Po u guxem shumë. Ka qendrimi. Po jo atë trimë e arrogancës. Jo atë trimë e trimë e fshirës. Trimë e dëmshërisë, trimë e kshirës. Kjo ka qenë guxem shumë. Asë këtë lozë feja ti çshot bon. Bon balancuar. Dbon të, të kompletuar msimet e pegamenti kompletojnë. Edha duhet të guxhim shumë, edha duhet të buktë. Si kuptoni këtë kombinim me topa? Na dimë një trim që është tani është edhe probleme ful me topa, trimosh këtu, ky bërtat. Ja, kta kanë qenë trimë, të guxhim shumë, stabil, po dhëm shumë kanë qenë. Ta kanë ditë me kohë atë. Kta kanë ditë më rëzit. Për kan për armisht e tyre të përmetum që nuk kanë kursim mjet për mi luftu peqëmer të Allahut xhenal uat. Në kërë mësimi ma që në epe mësimi, e gametë Allah të dhemëshëris, me kundërshtarat, me armeqet, e mëslasi me popullin, që e ndarë njëte në gjutë, njëte në fej po, ka ndëllshime, ka ndëllshime, qërë që të mësimi më që më ta? E në veçën ti, e në veçën ti me familjarët, me familjarët të aferme ta, qërë të mësili? Qërë të më reagu kërë këndërshton? Kërë s'pranan i praktikëtona që t'je bënë, do të mos u dërgimit kur do të rahmet do të mshir do të më tepër për kushtin a njerëz nuk din i ka i, i ka përshifuar këto shëtanë me me me kurrën e tij me marshtimet e tij njerëz po shkojnë drejt dedimit të Allahut atë që thosht kush ka mbusur këta njerëz ai dhimi ndiko këta njerëz i lëft ai kurrë themshuria e ona e ona e ona ndrisme E, e, e jetës së pejgamberit Allahu xhallah që duhet me te ta të ndriçojmë jetën tonë. Edhe të ndërtojmë raporte mira mes vete, madje më ma ato që spajtojnë me ne, madje më ato që na kundërshtojnë. E kështu më thonë. Allah na izbut zemrat tona, na bëu të mëshirshëm e të kimin dhëmshëri, edhe, edhe për kundërshtorët e largët e moslosën për të afruar me ta. Dhe ti më të mëshirshëm punë tjetër edha solidar si kus na ka mbsuuf pejgamberi t'Allahu xh elajalu. Ne kjo esh msimi rrosi e banu nga jeta tyna, porto situata te te vështira te tron cka kam raporto me gjithat ka treguar qendshmri morale dhe reagim te duhur. E dhe të të të të edhe do vazhdoim te shporosme edhe an tjete ndeshme te jetes atyne qe ranesht kan bën edhe me jeta tone. Zoti shpolev per momentin dhe ne takimin lashm zoti ruaj. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallametussalim kathira. Ooh, ooh, ooh.